nasakeri utzara hori horrako gasbat antolatzea eh e, nikuzte urte sionistei babesamatea Euskal Herrian eh sí esku dela zakit ikusita Israelek e, Palestinako herriarekin zer egiten habi den ba holako babesa bat mate ematea gainera Irralgo e, Kurtur Delegatua edo eh Nasaikoen Delegatua eta hori gainera u ongarriko udala eta eta diputazioarekin eta baita Eskabaritzako elkartarekin horrek babesan manda du zaigu ei hoe zeiko mintzat gogoratuko dugu Euskal Herri mailan hainbat erakunde gainbat udalde etxeak zuzen ere eh bueno, ba e, Irraili boikotarekin bat egin dut egizutela dut, Iazkoan ez da. Bai, bai, bai, bai, ala, eh, eta bueno, eta gainera hemen Irunen ere bueno, pak bi dokumentua e, boikota culturala eta akademikoa eskatzen e, duen dokumentua eh hainbat eragile ezberdin eh dituzte, e, ideologia ezberdinakoa. Gainera, komisiones obrazolea, zierta izketa taunida batasunak e, gazte endemintistak, eh komunista, bueno, hasta aquí te e, pilla daude. E, Gile pila bat eta urduan eh, ikusita gainera hori zeba besa daukan palestinak erriak gaur egun. Arriba arri, arri sortu dugu, e, alako gauz bat antolatzea. Ez? E, aldi berean, gogoratu behar dugu, pasaden igandean Zajarar e, Republika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuteneko hogeita amabos urteurrena urte hurrena urte eta ondarribiko udala, kurtero egiten duen bezala Zajarar e, herriarekin elkartasunean Zajarar e, bandera seintzilikatu zuela e, udaletxean. E, pasaden igandean izan zen hori, eta ostiraluntan ba jardunaldi antolatzea edo babestea ez du eh, ere, ba, kontrasena ere bada, ezta. Ba, ez dakit, eh, pues, pues, eh? Eh, eh, eh, de político basco que pues comunica arabera, pues funtzionatzen funtzionatzen dutela. Gainuz ke orainme dime bertena el Nicklingan irakurrinun hori de vinos de alto, de alto de, del alto llantos del eh? Golán, uh -huh. Parreuraz hortuzitzaidan, ez da, erreokupatu bat, eze, sirian nahoen sartibat eta, bueno, entendiote degustazion bat, ezo, horrena. Na, es da, gila nahi pena-pena maten dite, gila esan da, u da lecheak inberduna, es, el bi. Mi alde ditua, es, esu que esan besan lau, y Zajaren alde eiten duan, nangero genocidio bat, burutzen airene, estatu Ilegal bat, guratu behar dugu irraelea iztatu ilegal, ilegal bat dela, ez. E, gainera, e, bueno, bere garaian, eguneko e berrogeita magozta eman zioten, e, bueno, Gera Mundial eta gero, eguneko berrogeita magozta e, territorio eman ziotena, palentzenako territorio eman ziotela, eta gora egun ja, eguneko laro gehiago, baino gehiago daukatez, eta gero eta bere asmoa da, Hori samaltza eta, bueno ikusita nola gainera suntzituko eh, kateen eh, gazako eh, bistanleak ikusita ere eh, nola daukaten arrasakiri sistema da hitarraren ber bertan eta gero ere ba diskordanean ba se se egiten ari diren ez <gülüyor> Eh, Norai ere, esan bezal, ba, hausti raun honetan egingo dute aurkezpen hori ondarribian haipatu bueno, ba, Komite Internacionalista-Adibidez edagoeneko mobilizatzen hasia dela ere ez dakit honen eh, aurrean eh, bueno, ba, mobilizazio edo ba, aldarrik apen eh, ekimenen bat eh, martxan jarriko duzuen? Ba, bueno, guan imatzen dugu, mahiak baino lehen ba, dertan azaltzea, e, e, ondarribik udalena azaltzea Eta, ba, bueno, ba, area are, eramatea are palestina rondera, edo nahi duten eh, gauzaak, hemen hemen, bueno, eh, bintzate haiek eh, jasotzea hemen daukaguna zerrea, ez? Nego, animatuko nuke jendea arakoatea berea zerrea zaltzena. Eh? Eta, bueno, hane ingo dugu, zerbait ingo dugu, eta... Eta, bueno, animatu jendea, hori da, pixka eta madia, baina pixka lehenago, area joatean. Mm -hmm. Hori, hosti izango daba. Miguel Ángel, eh, mi esker gurekin egoteatik? Ez, es, mi esker zuen, egin. Onda izan? Alea, jo...